Bismillahi imaama wa Allah ma zakkarna min wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana ya rabb al-'alamin ya 'allama al-ghuyub fala yabootuhu shay' min 'ilmihi Taqabbal Allahumina wa'alaikum taqabbal ya karim Ibu dan Bapak sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita bersama Banyaknya permintaan untuk membahas tentang riba Agak berat sepertinya pembahasan ini Selain juga pembahasannya menyangkut kehidupan kita sehari-hari Kemudian juga memang kadang-kadang ada beberapa aspek yang memang belum bisa lepas dari unsur ini tetapi apapun, bagaimanapun memang harus disampaikan. Ibu dan Bapak yang memiliki indeks Quran tentang riba ini ada di warna merah ya. Warna merah halaman 270. Itu riba. Tentang riba ini ada di suratul bakoroh. Ya. Bisa dilihat ayatnya. Suratul bakoroh surah kedua ayat 275 hingga 279. Kemudian, surah ketiga, surah Ali Imron, ayat ke-130. Kemudian, surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 39. Ini tentang riba, ya. Ya, memang, ya, banyak yang bertanya gimana Pak Ari kalau kehidupan ini, kita ini takut, gitu ya. Takut terkena riba, karena ancamannya berat sekali, gitu ya itu walaupun belum bisa barangkali kita harus tetap berusaha berniat untuk adanya ekonomi yang islami nah ini ada ya di suratul baqarah surah kedua ayat 275 coba bisa dilihat ayat 275 uhum. nah sudah ada ketemu ya qaum balallahu minna wa minkum taqum ban yakarim a'udzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يكومون إلا كما يكوم الذين يتخبته الشيطان من المصر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَحَلَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ هُدًى مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ Aku ashab Nalar, hukum dihaklir. Ia ya. menghakui Allah riba dan tidak syarikat. Allah tidak menghargai semua Allah tak hirup tebal? lafaz Allahnya taskhim karena sebelum lafaz Allah baris atas to fathah wallahu wallahu la wallahu la yuhibbu kullakaffarin idhar kafarin asim pada al-lisukunnya Inna al-lazina amanu wa'amiru s-salihati wa'aqamu salata wa'atau s-zakaata lahum ajruhum inda rabbihim. Wa la khawfun alayhim wa la hum Ya ayuhal الذين امنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربايكم مؤمنين فإن لم تفعلوا فذنو بحرب من الله ورسوله Wain tubatum, falakum rousu amwalikum. La ta limun awalatul amun. Kita lihat ya hukum riba nih. Orang-orang yang mengambil riba. Keterangan di sini 183. Riba ada dua macam. Ada riba nasia, ada riba fadl. Ribana saya ialah pembayaran lebih yang disarapkan oleh orang yang meminjamnya. Atau meminjamkan. Yang meminjamkan ya. Yang meminjamnya. Jadi kalau saya meminjamkan uang satu juta boleh kembalikan ya nanti. Ibu ibu minjam uang sama saya satu juta. Nanti tanggal sekian kembalikan menjadi satu juta satu satu satu juta dua ratus. Itu. Sedangkan riba fadl riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi sejenis kan, dan sebagainya. Riba dalam ayat ini ialah riba nasiyah. Riba yang berlipat ganda dan umum terjadi di kalangan masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Bagaimana zaman sekarang? Bukankah ke orang kesulitan justru karena pialang-pialang ini. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang memegang keuangan tanpa keuangan. Nah ini, coba kita lihat ya nanti. Ekonomi Islam kenapa tidak tangguh padahal mayoritas Islam di negeri ini. Malaysia saja sudah ekonominya ekonomi Islam. Nah, kenapa? Nah ini, ya. karena ini tadi ini. E, jadi bukan hanya sekedar harus berekonomi Islam. Kenapa kalau tidak? Nah ini, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keterangan ini, penyakit gila ini, orang yang mengambil riba itu tidak tentram jiwanya. Seperti orang yang kemasukan setan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, Ani Akbar. Mereka banyak yang berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu orang yang kemasukan setan itu begitu. Tidak tentram jiwanya. Menghalalkan yang haram. mengharamkan yang halal. Itu menghalalkan yang haram. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Dan mengharamkan riba. Lain ya. Kalau Rasulullah juga seringkali meminjam uang. Meminjam sesuatu. Dikembalikan dilebihkan. Saya memberikan pinjaman 1 juta. Kemudian tiba-tiba. Pak Suwarno meminjam uang Sama saya 1 juta Tiba-tiba uh, Pak Ari ini uangnya saya kembalikan Terima kasih ya Pak Ari Oh iya sama-sama Di amplopkan Pas saya hitung Kok lebih gitu ya. Minjamnya 1 juta Kok jadi 1 juta 50 atau 1 juta 100 Nah itu tidak ada masalah Karena saya tidak menentukan Itu Itu ungkapan terima kasih itu yang yang tidak boleh itu saya yang meminjamkan menentukan Pak Soeharto pinjamnya kan 1 juta kembalikan ya tanggal sekian jadi sekian nah itu Gimana ya perbankan ini nah ini makanya kan seringkali orang ada sekarang bank bank syariah ada juga yang sinis ayo bank bank syariah juga kan yang punya yang sipit-sipit juga kan ya. Nah ini Eh, coba kita, eh, eh, memang eh, pembahasan ini perlu didiskusikan gitu ya. Ini perlu di, perlu pembahasan mendalam dan ekonomi-ekonomi Islam ini perlu ada ekonomi Islam yang Islami. Perlu karena ini yang tadi, ini ini kecuali kalau enggak beriman. Nah ini, ya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, menurut pendapat orang yang kesetanan itu. Padahal tidak, tidak. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau ada sesuatu, sesuatu saya beli buku, belinya dua ribu, saya jual 25, sah sah saja, itu ya. Karena ada ongkos kiri, ongkos ini, ongkos beli dan segala, gitu ya. Ia ya, enggak boleh kan ada yang mengatakan al apa moto apa yang berlipat ganda. Nah ini. Nanti kita lihat dalam perekonomiannya ya, dalam trik ekonomi islami. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari rohnya, dari Tuhannya. Lalu terus berhenti dari mengambil riba. Tahu itu perbuatan salah, perbuatan riba dihentikan. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Apa katanya? Ini. riba yang sudah diambil dipungut sebelum ayat ini turun. Boleh tidak dikembalikan sebelum ayat ini turun. Bisa jadi orang yang belum memahami barangkali ya. Dan itu. Tarikh tasri itu. Hukum Islam itu tidak surut. Ke belakang. Tapi ke depan. Gitu. Apa yang sudah dilakukan ya sudah. Itu ditaubati. Gitu. Nah ini. Sebelum datang larangan. Dan urusannya ter, ini terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ngeri ya Allah ya. Allah Rabbi. Bagaimana dengan ekonomi kita ini? Di ayat 276-nya. Allah memusnahkan riba. Keterangkannya di sini. Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Hartanya banyak tapi tidak berkah. Allahu Akbar. Hartanya banyak tapi karena hartanya itu haram. Anak-anaknya atau keluarganya berantakan. Hartanya banyak tapi penyakitnya justru karena. Karena hartanya itu dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, ini Allah akan memusnahkan riba. Dan menyuburkan sedekah. Apa sedekah? Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya. Atau melipat gandakan keberkahannya. Ya jelas ya. Seribu itu jadi 700 ribu sedekah. 1 sampai 10 sampai 700 lipat sampai tidak. Tak terhingga itu ya. Itu menolong orang itu kan gitu pahalanya. Allah memusnahkan riba. Dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Ya, dan selalu berbuat dosa. Allahu Akbar. Orang-orang yang menghalalkan riba. Dan tetap melakukannya. Termasuk orang-orang yang terus menggekalkan kekafiran Dan terus-terus berbuat dosa. Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Di ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Robnya, di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu jaminan bagi orang-orang yang beriman. 2.78-nya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang telah, atau yang belum dipungut, tadi perjanjian tadi, orang pinjam 1 juta, oh boleh kembalikan 1,5. Nah ini sisanya jangan kalau sudah tahu ayat ini, gitu kan. Berat, loh ya seperti ini nih. Karena ibu dan bapak banyak bertanya, saya menyampaikannya juga memang berat pada ekonomen ini. Karena orang hampir susah lepas dari riba, tapi memang harus usaha, harus ada niat. Bahkan pakar-pakar Islam ekonomi Islam harus memikirkan bagaimana ini untuk kehidupan orang-orang Islam. non Islam sih, yaitu masing-masing punya aturan ya, punya tatanan. Nah ini, makanya kadang-kadang kita menginginkan merindukan hukum Islam berlaku untuk orang Islam. Di antaranya tentang ekonomi ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu orang-orang yang beriman Berarti kalau tidak menjalankan tidak beriman Allah berat ini Pedas ya ini Ayat 279 Maka jika kamu tidak mengerjakan Tidak meninggalkan sisa riba Maka ketahuilah Bahwa Allah dan Rasulnya Akan memerangimu Dan jika kamu bertobat dari mengambil riba Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak mengenaya dan tidak... Kamu tidak menganiaya. Dan tidak pula dianiaya, tidak dirugikan. Jadi kalau meminjamkan 1 juta, ya sudah pokoknya diambil lagi. Di 280-nya. Dan jika... Jika orang ber, berhutang... Oh, ini hutang. Lain lagi, ya. Tapi sama kesananya. Ini kan soal hutang-hutang tadi, ya. Ini, ini tradisi Islam ini. Trik dan ketentuan... Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, tadi Pak Suwaro minjam uang sama saya 1 juta, kesukaran, kesulitan tidak bisa mengembalikan uang, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedah, menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, asyAllah, ya. jadi kalau Pak Suwaro tidak bisa mengembalikan uang, ya sudahlah, Pak Suwaro minjam 1 juta kan kembaliin lima ratus. Atau ya sudahlah semuanya gak usah dibayar. masyaallah Itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui pahalanya. Di 281-nya. Dan peliharalah dirimu dari azab yang pada hari. Yang pada waktu itu. Kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri. Bal, eh, diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka tidak diainayat. Tidak dirugikan sedikit pun Ini Tapi Pak Ari permasalahannya dah. Apa kurangnya saya ini <laughs> Ibu-ibu Saya itu sudah baik Orang minjem uang saya kasih Enggak Saya enggak minta lebihnya Boroh-boroh dibayar Malah mah minjem 50 juta Jadi akunya cuma 20 juta Katanya dia itu juga ustazah Itu Ada ibu ini ya. Seorang ibu dia minjem Ari modal untuk catering. Minjem 50 juta. Dia mengakunya sudah dikembalikan katanya di transfer, tapi buktinya tidak ada. Nah, inilah yang kadang-kadang penyakit kita itu, sudah ditolongin, sudah enggak pakai bunga, sudah ya sudahlah pokoknya saja. Pokoknya aja enggak dibayar. Jadi kita yang meminjamkan uang itu kayak kita yang nagih-nagih, kita kayak kita yang punya utang. Nah, ini ya. Padahal orang tidak akan bisa masuk surga kalau masih punya hutang. Perganjal dengan hutang. Kalau tidak dibayar, dibayar dengan amal kita. Nah, nanti ya, tentang hutang ini perlu dikaji juga nih. Baik. Karena Ibu dan Bapak banyak bertanya tentang riba ini. ya, dan, Tapi memang perlu disampaikan ya. Tapi berat. Karena memang Allah Akbar nih ya. Kita lihat dari pengertian ribanya, riba ini. Ibu dan bapa bisa mem memiliki buku Piki Islam Ini yang sederhana ya Sederhana dalam artian ini sering dipakai di SMP Di Sanawiyah atau di Aliyah Ini masih ini ya uh, Piki Islam ya Ini karangan atau ditulis di, Dikumpulkan oleh Haji Sulaiman Rasid Ini buku lama ya Atau nanti ada di Piku, uh, Piku Sunnah Ada karya besar Imam uh, Syed Sabiq ya Ya, itu ada juga nanti Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus nah di Pikhu Islam ini Pikih Islam halaman 290 ya ini pengertiannya dulu beberapa macam riba kan tadi kalau di Quran dinyatakan dua menurut pendapat sebagian ulama riba itu ada empat macam satu ada riba faudli atau riba faud ini menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama beras dengan beras harus ditukar sama. Kemudian riba kordi ya, utang dengan syarat atau keuntungan bagi yang memberi utang. Ada juga riba yob, berpisah dari tempat akan sebelum timbang terima. Ini ini, ini ya kadang-kadang e, perekonomian kita kan itu ya e, beli tapi tidak timbang terima. Nah ini yang jadi permasalahan. Ada juga e, Para pokoha konten forel atau ulama sekarang menyatakan kan dibayar itu transaksi itu sudah uh, ijab kubul. Nah ini perlu ada ijab kubul kalau menurut ini ya. Jadi saya serahkan, uh, saya beli beli beras, satu karung, saya serahkan uangnya, ini uangnya, saya terima barang ini. Ijab kubul dulu itu kan. Ya. Kalau enggak termasuk untuk ribayan ini. riba nasya, nasya ini nasya disaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya itu jadi ee, diberikan tapi ditangguhkan nah ini nah, sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja yang pertama riba fobel riba fadri ribaya dan riba nashai nashai ya nasya ya riba kordon kordon ini utang termasuk ke dalam riba nashai itu Masyaallah ya. barang-barang yang berlaku riba seperti pada emas, perak dan makanan yang mengenyangkan ini. Ini silakan dibaca tentang macam-macam riba ini. Nah sekarang eh, ayat-ayatnya ya, tuh. Di sini juga ada fikih eh, Islam ini jelas penjelasannya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda An ibadat bin Sambil, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Zahabu bil zahbi, al filzatu bil filzati, al buru bil burri, al shayiru bil shayiri, al tamru bil tamri, al milhu bil milhi, misl bil misl, kita kana bazm biad. Rauhul Muslimu Ahmad. Dari Ubadah bin Samit Nabi Sallallahu Sallam bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ini, cewut dengan cewut apa ini? Nengatnya buah di sana kali. Kurma dengan kurma dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya. Tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai. Nah ini. Sedangkan beberapa ayat riba, ada di surah Al-Imran juga ada. Di surah Al-Imran, itu ya. Surah ketiga, ayat 130. Tuh, ada kan di indeks Quran juga ada. rajim. Ya ayahal الذين آمنوا لا تأكلوا الرiba أدعوا مضاعفة والتقوا هلا أن لكم Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ada juga di Suratul baqarah 275 yang sudah kita baca tadi. Waahallallahu al wa albayaa, waahallallahu albayaa, waharomar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian firman Allah di surat Al Baqarah sudah dibacakan tadi ya, bagaimana tentang riba ini. Ada juga di surat Al Baqarah 275, 276 ya. Yamah kullahu riba wa yurbis Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-39. Sudah ada? Dilihat ya. Ini. Tentang riba ini. Nah, auzu billahi rajim. Wahai ayatum mirliba, lihat buah fi amwalin nas, فلا يربو ya, فلا يربو ان د الله و ما آتايتم من زكاة تريدون وجه الله فولايكهم مموعين فول. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi yang berharap orang orang apa, uangnya bertumpuk dengan riba tidak akan. Yang ada musnah. itu Rasulullah bersabda, An Jabirillan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil al riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidayni. Nih. Dari Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat telah mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. Berat ya itu. Hmm iya i tempat dikontrakkan berapa yang hmm, hmm, hmm. ini pakai mas sudah disiapkan itu ya yang kemarin ditunggu-tunggu itu kalau kredit nanti uh, ada bab tentang kredit nih ada lagi ya jadi ini dimiliki ini bagus ya bukunya uh, ada riba tapi nanti ada ada ka kaidah kaidahnya, ya. ada tentang eh, asuransi itu banyak kesini ya, ada tentang bank, tentang salam ini tu, nanti ya kita lihat dulu. Ini eh, ancaman ancamannya kita lihat. Saya ambilkan dari apa ini bulugul marom ya eh, orang sudah terkenal kalau hadis bulugul marom subuh salam Hadis Tiwad Imam Muslim Imam Bukhari. Nah ini saya lihat dari bab riba ni ya. Karena ibu dan bapak meminta dengan berat hati saya sampaikan. Tapi memang harus ya harus tahu ni. Seperti apa sih bahaya riba ini? Nah hadisnya banyak ini ya tu. Mungkin sebagian aja nanti saya sampaikan ini tentang riba ini. Tentang riba ini ya yang pertama ni hadisnya kuat Imam Muslim. Anjair radhiyallahu anhu qala la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yang tadi ya akil riba wa muqilahu wa katibahu wa shahidai wa qala hum sawa sarwa bae sama saja rawahu Muslim. Halis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jabir radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk ya, orang yang makan riba orang yang memberi makan dari hasil riba menulis dan saksinya Rasulullah SAW bersabda mereka itu sama saja serba baik yang makan riba yang wakilnya yang nulis, yang saksi serba baik hadis lain Walil Bukhari Nahuhu min hadisi Abi Juhhaifah Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal ini ya dari hadis dari Abu Zuhayfah jadi sama jadi kuat ya eh, tentang laknat men, eh, Rasulullah mengkutuk melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Hadis lain nih, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-riba salasatun wa sab'una baban Aisyaruhah Ay mislul ayyan kihar ummah. Wah, wakbar berat. Wain arba riba irdu rasul muslim. Rauh bin Majah, mukhtasar wal hakim, bi Dari Abdullah bin Masud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 bab. Yang paling ringan ialah seperti seorang lelaki menikahi ibunya Bayangkan ibunya kan tidak boleh dinikahi Yang paling ringan dosanya itu seperti orang yang menikahi ibunya Dan riba yang paling berat ialah mencemarkan kehormatan seorang muslim Hadis riwayat Ibnu Majah dengan ringkas hakim dengan cukup sempurna dan telah disohihkannya Hadis lain, وعن أبي سعير الخضرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الزهب بالذهب إلا مسل بمسل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مسل بمسل ولا تشف ولا, ولا تشف بعضها على بعض ولا تابع منها غائبا بناج متفق عليه kuat ya hadisnya Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alai atau Al muttafaq alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kalian jual emas dengan emas kecuali yang sebanding ini nanti ekonomi Islam ada yang menyatakan kalau sudah dimodifikasi nanti lain cerita itu. Nah ini ini kajiannya kajian ekonomi Islam nanti. Dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sebanding. Dan janganlah kalian menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang sudah ada. Tuh, jadi harus semua ada dengan ada, tidak ada dengan tidak ada. I banyaknya hadis tentang riba ni tu. Yang lain, wahai umma dati bin sohmitu kalalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Al zahab bi zahab, wal fiddah bi al fiddah, sama ya. Jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum yang sama itu ya. Ini sudah dibahas sebelumnya tadi. Kemudian hadis yang lain. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahaba biz-zahab waznan biwaznin wa islan bi mislin wa al-fiddah bil-fiddah waznan biwaznin mislan bi mislin tu faman zada aw istazada diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding Barang siapa menambah atau meminta tambahan Maka itu adalah riba Aduh berhati-hati ya ekonomi kita ini Nah ini ekonomi-ekonomi Islam nanti bisa menterjemahkan lebih jauh ini ya Tentang ini Dalam hadis lain Ya ini sama ya serada nih Kita cari yang lainnya ya yang agak beda nih Wa An-Jabir wa An-Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay' as-subur min at-tamr alladhi la yu'lamu ma kiluhu bil-kayl bil-samma min at-tamr rawahu Muslim Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu melarang menjual satu tumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang sudah diketahui takarannya. Jadi rupanya ekonomi Islam terstar sparan gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan, juga tidak di, boleh tidak boleh menimbun kan. Menimbun-nimbun sembako, menimbun-nimbun BBM, dijual Itu haram perbuatan-perbuatan haram ini. Ya. Itu ya. Tuh banyak sekali hadis-hadisnya ini tentang riba. Ini bisa ibu dan bapak dapat dibaca di Bulughul Maram. Di sebelah salam juga ada, itu ya. Ini eee, termasuk di sini dalam riba itu tu, ya. Nah, barangsiapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya, kemudian saudaranya itu memberi hadiah, maka kebarannya dan diterimanya maka itu telah mendatangi sebuah pintu besar dan pintu-pintu riba. Ini berat juga tu ya, memberi hadiah kepadanya hadiah termasuk juga uh, yang sering nih ya dikak di, diterima nih anggota dewan ya tapi tidak semua nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat melaknat siapa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi itu Rasulullah melaknat orang yang memberi dan menerima suap nah ini ya kebetulan yang diuji ini orang-orang Islam ini orang yang enggak Islam juga banyak ya tapi itu seharusnya yang menjalankan saringat ini. Itu ya, ini tentang riba di Bulugul Marom. Kemudian bisa dilihat juga Halal Haram. Ini karya besar Dr. Yusuf Kordowi. Tapi memang e, ibu dan bapak kalau memiliki, supaya sama, penerbitnya karya utama. Banyak ya penerbitannya ini, biar sama halamannya tentang riba, ya. Ini, da, Perdagangan ini di halaman 309 ya Tentang riba ini ya, Pak Yusuf Kordowi sama ya dalilnya tadi itu tadi Di An-Nisa ayat 29 juga tentang riba itu Nih Alhamdulillahimina syaitan al-rajim Ya ayuhalladina amanu la takulu amwalakum baynakum bilbahtiri Illa antakuna tijartan antarazim minkum Surah An-Nisa ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kecuali dengan perniagaan yang berlaku. Suka sama suka di antara kalian. Tidak ada penipuan, tidak ada dusta di antara kita. Nah, pelaku bisnis merupakan salah satu orang yang mendapat sanjungan dari Islam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis wa akharuna yaqribuna fil ady yabtaguna min fadlillah Itu ya. Nah, dalam sebuah ayat bukan sebuah hadis ya. Ini di surat Al-Muzzammil ayat 20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang betul-betul bisnisnya nih. Sebaliknya mengembangkan harta melalui riba adalah haram. Sedikit maupun banyak sama saja. Sekaligus mencela orang Yahudi yang suka melakukan riba. Ini kan ekonomi rusak. Ini kerana orang-orang Yahudi ya, di dunia ini. Mengembangkan tentang riba ini. Meski telah dilarang orang Yahudi ini. Di antara ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Ini ya. Di 278-279 yang tadi sudah kita sampaikan ya. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakannya. Ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat. Bagimu pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak boleh diadihaya. Kalau sudah terlanjur. Ambil saja pokoknya. Kalau 10 juta yang dipinjamin. Ya 10 jutanya itu. Jangan lebihnya jangan diambil. Nah di samping mengecam keras dan memerangi riba sekaligus para pelakunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahaya yang dapat timbul dari riba sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: "Izaloharor riba wa zina fi koriyah pakwan ahlul bia pusihim rabana". Apa sekarang ini sudah terjadi? Nih Rasulullah ya yang ber yang berbicara ini hadis Rasulullah Rasulullah bersabda ketika riba dan jina zina ya sudah sudah merajalela di suatu desa atau di suatu negeri di suatu kampung berarti mereka telah menghalalkan siksa neraka untuk diri mereka ya pernyataan ini bukan semata buatan Islam tapi Yahudi pun di dalam perjanjian lamanya menyebutkan Yahudi ini, Yahudi juga, ya, bukan Islam saja. Bila saudaramu membutuhkan, penuhilah dan jangan meminta keuntungan serta manfaat darinya. Ini ayat 24, pasal 22, Exodus ini ya. Itu Yahudi. Nasrani, Kristen, dalam Kristen, Injil Lukas menyebutkan, Lakukan yang baik-baik, berikanlah pinjaman dengan tanpa mengharap imbalan keuntungan darinya. Bila itu kalian lakukan, pahala kalian sangat besar. Ayat 24, 25, pasal 6. Itu, itu Injil ya Kristen. Tetapi kemudian ada suatu rekayasa sehingga kata saudara ditafsirkan sebagai bangsa Yahudi. Sehingga dalam Eksodos 19 sampai 23 disebutkan ayat lain. Yang dapat dikatakan sebagai standar ganda. Untuk orang asing, engkau pinjami dengan mengambil riba. Akan Tetapi untuk saudaramu jangan kau pinjami dengan riba Ini orang-orang Yahudi Jadi sesama Yahudi dia tidak ke kita nih Ngegejat nah, seperti itu kan Pialang-pialang ini ya Masya Allah gimana nih Itu ya Hikmah pengharaman riba Pengharaman riba tidak lain dimaksudkan untuk menjaga kebaikan manusia Baik secara moral, sosial maupun ekonomis Pengharaman ini sendiri memberikan beberapa hikmah yang rasional dengan didukung kajian modern, cobalah anda simak kutipan dari tafsir ya mafatihul waib karya Imam Pahlawan Ar Razi. Beliau menyatakan, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa alat penukar. Sebab orang yang memberikan satu dirham mendapatkan dua dirham, berarti ada uang satu dirham yang diambil tanpa ada alat penukarannya. Harta merupakan penopang kebutuhan manusia. Dan sekaligus mempunyai kehormatan yang besar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Hormatu malil insan kah Hormatidami. Kehormatan harta manusia itu identik dengan kehormatan nyawanya. Nah, mengambil harta orang tanpa memberikan media penukaran adalah tindakan yang haram. Ini banyak ya. Ini tentang riba ini eee, masih beberapa kajian. Tetapi sayang waktunya. Nanti kita teruskan apa ya. Silahkan SMS, apa perlu diteruskan? Ngeri, merinding ya. Ini mudah-mudahan pakar-pakar Islam bisa me memberikan konsep tentang ekonomi Islam yang betul-betul. Perbankan yang betul-betul Islami. Nah, Alhamdulillah sekarang ada beberapa bank syariah. Yang mudah-mudahan ini tidak hanya namanya saja. ya Ikut-ikutan, tapi yang punya mereka-mereka ya itu juga. Nah ini nih. Eh, ekonom ekonom Islam, yang Muslim mudah mudahan bisa membicarakan ini, mengkaji lebih jauh lagi dan tentu saja dalam penerapan. Ada saran ada kritik silakan ke 0812 8287881 0812 8287881. Insyaallah hari ini juga ada taklim di Depok ya untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu silakan pada Jumat pada surat Jumat kita taklim di kartini 58 terbuka untuk ibu untuk bapak untuk siapa saja yang ingin hadir ya. Silakan. Gatini 58 Depok Lama. Jalan Gatini 58 Blok E nomor 5 ya di rumah Ibu Dokter Lisa. Terbuka untuk umum. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis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 Hari Jumaat, hari ke-11 di ke bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Lagi para penyiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi hari ini hari Jumaat hari ke-11 di bulan Juli tahun 2008 kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk anda yang berulang tahun siapapun dimanapun ulang tahun yang keberapa pun eh, dan eh, bagi anda yang ingin menyampaikan ucapan Selamat ulang tahun Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785 atau lewat pesan pendek di 02193760265 dengan cara ketik nama Anda spasi alamat Anda dan ucapan untuk siapa. Ya, telepon sekarang sudah kami buka. Silakan siapa yang akan masuk kami tunggu. Silakan di 859-647-85 sudah masuk. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi Radio Kami Manis di sini. Eh, kurang berkenan rupanya. Baik kalau begitu kami tunggu di banding pun berikutnya. Sudah masuk lagi kami kira. iya eh, kami angkat coba ya. Belum, belum ada ya. Oke okay, belum ada. Silakan. Ah, sekarang sudah mulai masuk kalus selamat pagi Rani Kaybadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Kak Eka. Eka di mana? Di sekarang. Sekarang yang ulang tahun Eka? Ulang oh, tahun perkawinan Bapak sama Ibu. Perkawinan ya? hmm, yang ya? Mmm ya, berapa ya? 19. 19 ya. Heeh. Ya. Uh, uh. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Silakan ucapannya Mbak Eka sama Bapak. Sama tonton teman yang ke ini akan 19. Mm Heeh. -hmm. Dua-duanya makin sampai dewasa aja buat menjalani hidup makin sabar aja. Kayak gitu juga. Semoga enggak berantem mulu. Mm -hmm. Terus sama apa ya? Langgeng aja deh. Iya. Ya udah. gitu aja. Iya. Oke okay, deh. Aduh. Heeh. Uh. Request juga boleh kan? Boleh. Apa lagunya? <laughs> Dari siapa? Yang nyanyi siapa? Lagunya apa? Ah uh, ini aja. Dia sama teguh. Eh dia fiturin teguh, pakai atas yang tulis. Eh? Dia fiturin teguh, pakai atas yang tulis. Oh pakai atas ya? Ya. Okey. Terima ya. kasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 85904785. Sementara pesan pendek belum ada yang masuk sekarang. Masih kami tunggu. Ya, masuk sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kaymanis. Halo. halo. Halo. Ya, halo Radio Kaymanis di sini. Dari siapa ini? Dari ibu. Rosadi. Ibu Rudi Rosadi, di mana Ibu? Di Bekasi, Om Tenggara. Di Bekasi, ya. Apa kabar Om Tenggara? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabar di Bekasi keluarga? Sehat semuanya? Sehat, Om. Oke, okay. okay. yang ulang tahun siapa Ibu Rudi Rosadi? Ini anak tetangga. namanya mm -hmm. Yulianto. Yulianto, ulang tahun keberapa anak tetangga ini? Yang ke-15. 15, ya. gimana ucapan? silakan ya. Ucapannya selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur. Mm -hmm. Jadi anak yang ber... Bagus mm -hmm. dengan kedua orang tuanya. Mm -hmm. Terus apa ya. Ya pokoknya sholatnya jangan bolong-bolong tuh om. Sholatnya jangan bolong-bolong oh, ya. Soalnya kadang-kadang suka ke masjid, suka enggak tuh om. Gitu ya. Iya. Ya uh. Yaudah gitu aja om. Gitu aja. Ini mau minta hadiahnya untuk Yulianto tuh om. Apa tuh? Lagu dari Republik om. Republik yang mana tuh? Uh, yang itu, yang apa sih? Apa sih? Yang dua, apa sih yang... Ya pokoknya Republik yang... <tuh>, gua, aku... <tuh>, minda, jodoh, ya Minta tapi tidak tahu judul ya Ya nanti diputarkan ya Ibu ya Republik ya Iya Republik mm -hmm. Oke okay, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Waalaikumsalam ah, Pandangan dari uh, Satu penelpon lagi ya Sekarang masuk Halo selamat pagi Halo Halo Halo Radika di sini. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Ini dari Pak Haji Saidi yang kemarin. Pak Haji Saidi. Masuk lagi nih. Iya, e, di mana saya lupa Pak Haji? Eh di pamulang. Pamulang iya. Ya, di pamulang nih. Nah, uh, Pak Haji ada yang ulang tahun oh. Pak Haji. Iya, e, untuk perkawinan cucu saya nih. Nisa hmm. Laila Berserta Abdul Khair. Gulungan perkahwinan keberapa ya? ya? Yang pertama nih. Yang pertama kita... ya. Ah, uh iya. -uh, Silakan. Semoga dapat turunan yang soleh soleha. Insyaallah ya. Dan mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, mm -mm. murahkan rezekinya, mm -mm. dan ibadahnya mudah-mudahan yang langgeng. Mm -mm. Amin. Ya ini ucapan saya. Semoga nanti mendapat keturunan jika turunannya yang soleh maupun solehah. Insha Allah amin amin. Tempat tinggalnya di Jati Bening. Jati Bening ya Tati, Iya betul sih. Ya. Semoga sampai ke sana nanti nih beritanya didengar oleh. Oh iya iya Baji iya Baji. Ya, Alhamdulillah kalau pagi hmm. kayu manis Kedengarannya hmm, baik dan ini tapi kalau malam Barapuit gelombangnya. Susah ya. Iya. Kalau kalau kroncong siapa malam apa ya, Pak? Uh, malam Minggu, Pak. Badi. Oh, malam Minggu nah, ya. Uh. ya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bagian. Mau ya. soalnya untuk cucu saya, ya. Iya. Ya. Masih asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesan pendek ya. E, wulan di pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Purwanti yang jauh di sana ulang tahunnya ke-19 ucapannya selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu dimakmurkan rezekinya dan apalagi lanjutannya ini ya oh tidak ada lanjutannya ini ini barangkali oh bukan oke okay, itu baik pendengar kita nipati lagu dulu ya Untuk lalui jalan hidup ini Yang ku inginkan Selalu ada dalam Untuk lalui jalan hidup ini yang ku inginkan selalu ada dalam ridomu. Dulu aku suka sekali memasak. Memasak selalu membuatku bahagia. Aku suka memilih bahan-bahan yang segar dan terbaik untuk setiap masakanku. Wortel, buncis, kentang, semua yang kuperlih selalu alami dan berkualitas. Hmm, satu yang tidak boleh terlupa. selalu mempercayakan kesedapan masakan pada Ajinomoto karena Ajinomoto membuatnya lebih enak dan gurih tanpa mengubah warna dan aroma masakan wah sedapnya anda tidak pernah tahu sampai anda mencicipinya sendiri Ma, masakan mama sedap sekali apa rahasianya cup cup cup Ajinomoto cup cup cup Ajinomoto cap mangkuk merah 97,9 FM Radio Kayu Manis, Jakarta RKM Radio Kayu Manis Ya sekarang pukul 6 lebih seperempat Dan acara ulang tahun dilanjutkan Telepon sudah kami buka lagi Silakan Di 859 4785 Untuk dua orang penelpon Kemudian nanti kami beranjak ke pesan pendek Ya, Pesan pendek sudah Cukup ada yang masuk Tetapi telepon belum ada deringan sekarang Uh, kalau begitu, ya sekarang masuk Daringan sudah terdengar, kami angkat Halo, selamat pagi Radio Taymanis Halo Halo, sayang sekali putus Tidak apa-apa putus Kami berikan kesempatan kepada penelpon yang mungkin yang sama Atau penelpon yang berbeda Silakan kami tunggu anda Di 8594785 masuk lagi sekarang Angkat, ya diangkat sekarang Halo Halo Putus lagi untuk kedua kalinya masih beri kami kami berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya ya Atau mungkin penelpon yang sama Silahkan Nah sekarang sudah masuk lagi Halo selamat pagi Radio Kaimanis Halo Halo Ya selamat pagi Radio Kaimanis dari siapa ini ya Dari Ibu Hertie Ibu Hertie, er, ya. Hertie Hertie Hertie Hertie Di mana ya. Bu Hertie Di Klender Di Klender ya, ya. Yang ulang tahun Bu Hertie Uh, suami saya Oh Bapak ulang tahun ya Iya Iya ulang tahun ke yang keberapa Yang ke 48 48 sehat Bapak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi ngapain sekarang Bapak nih Lagi di kamar mandi di Iya silakan ucapannya untuk yeah. Bapak yang ulang tahun ya Selamat ulang tahun uh, Semoga panjang umur mm -hmm. Disehatkan badannya Amin isya. Dimurahkan rezekinya. Amin mm -hmm. Iya, ini Pak suami Istri anak saya mau mau mengucapkan, iya si ya, silakan silakan siapa? ya Iya tunggu. Iya. Halo. Halo. Oh ini nggak katanya Pak lagi sanggung enggak? Ya. Oh gitu, oke dia nggak apa-apa ya. Tahu apa -apa, ya. apa ucapannya ya Pak? Iya, ucapannya untuk bapak selamat berbahagia, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dalam okay. kehidupan ini ya rezekinya makmur, panjang umur ya, Amin. Pak minta lagunya tuh. Apa lagunya tuh? Fagetos Fagetos Iya yeah. Fagetos sudah diputar kayanya tadi ya? Uh, eh, belum. Uh, belum Belum Belum, yaudah Nandis Udah. Eh, Sudah oh. tadi diputar Oh sudah Ini aja dah Rosa ayat-ayat cinta Ayat-ayat cinta Iya yeah. Terima kasih okay. ya, Pak Yo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penerpon selanjutnya Di 859 04785 04785 Mudah-mudahan tidak putus Masuk sekarang Halo selamat pagi Halo Halo, Halo. Ya dari siapa ini? Dari Riri Riri di mana Riri? Di Bekasi Utara Bekasi Utara yang ulang tahun siapa Riri? Bapak Bapak ulang tahun yang keberapa Bapak ya? Yang ke-47 Ke-47 gimana ucapannya untuk Bapak ya? Selamat ulang tahun Walaupun yang umur Hmm Oh, dia nak akan tidurnya. Besarkan badannya yang baik. Selamat jaga Om. Hmm, gitu aja. Ya. Oke okay, deh. Terus yang lagu Om. Oh. Lagu apa? Eh oh. Apa cinta? Eh uh, enggak. Lila takanade. Hah? Lila. Lila. Heeh, takanade. Oke. Okay. Ya, makasih Om. Oke. Ya, oh. asalamualaikum okay. ya, eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranjak ke pesan pendek ya. Ini dari Ibu Mami di Berlan uh, Ucapan selamat ulang tahun untuk Yuli di Berlan Semoga panjang umur Sehat, lebih sabar, membimbing anaknya Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa SWT InsyaAllah, amin Kemudian ini bulan tadi sudah Sekarang Yani Nia di ceger untuk Maman ulang tahun ke 32 di Kuningan, selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya. Kemudian minta lagunya dari Pinggan Mambo aja, enggak usah yang repot-repot. Dia bilang begitu, mana Pinggan Mambo repot itu? <laughs> okay, uh, ini dari uh, Irma di Cipinang mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk Isa yang ke 20 ulang tahunnya semoga panjang umur sehat wal afiat pokoknya yang baik baik aja ya. Minta lagunya apa saya kurang tahu tapi kami coba di sini minta lagu dari ST 12 Puspa. Oke dilanjutkan sekarang Ardi di Mampang mau mengucapkan selamat ulang tahun katanya buat Trio yang ke 20 ulang tahunnya ucapannya moga moga sukses aja deh ya. Uh, Request-nya Gaby ya Oke okay, Tolong diputarkan Mudah-mudahan nanti bisa diputar ya Dilanjutkan sekarang Henny Dirawamangun Selamat ulang tahun Buat dinas sobatku Yang ulang tahun ke-21 hari ini Makin sukses Dalam men meniti karier. Request-nya Melly Apa kata dunia Oke okay, Kita nikmati lagu dulu pendengar Oke okay. a But... per punya untuk ikutan audisi band di Radio Kaimaris Jakarta. Caranya gampang.